Oi pessoal, boa noite, tudo bom? Espero que hoje funcione. É... Eu vou deixar uns minutinhos para vocês poderem escrever, se está todo mundo conseguindo ouvir, especialmente, né? Bom, é, faz tanto tempo, né, que eu nem lembro mais como é que faz isso. Dentro do contexto geral, a gente está nesse momento olhando para o tema dos doze elos. Hoje, especialmente, só um parênteses aqui, né? Hoje, especialmente, a gente vai fazer um encontro um pouco mais curto, porque como a internet aqui ainda está flutuando eu fico com medo de fazer alguma coisa um pouco mais extensa e comprometer a qualidade do encontro então a gente vai fazer uma coisa um pouco mais enxuta nos torcendo para que dê certo né então a gente vai olhar hoje especificamente o sétimo elo que foi o que mais ou menos onde a gente parou né se vocês olharem a gente olhou por três encontros o tema do primeiro elo a vídia, que é a cegueira que ele é como se fosse o mais importante porque, enfim, ele é a porta de entrada do samsara, né? E não importa em qual elo, depois que a gente vai estar, a gente conseguindo transcender a vida, a gente consegue escapar da confusão que a gente tiver, independente de qual elo isso esteja acontecendo. Então a gente está usando um texto por base, que eu encaminhei por e-mail para vocês, e dentro disso a gente começou a olhar esse tema dos doze elos, que dentro do conjunto todo como a gente está olhando, Ele tá ele é a base da segunda nova verdade, então a gente olhou por alguns dois encontros eu acho a primeira nova verdade onde a gente olhou os seis reinos a gente olhou os três animais a gente olhou um pouco a noção das paisagens e antes da roda da vida a gente olhou o refúgio como as eu vou entender a roda da vida. eu preciso tomar um refúgio como um instrumento que vai me fortalecer para mim não recair de novo na roda da vida. Então eu tomo um refúgio, mas eu vou precisar entender por que que eu preciso tomar esse refúgio. Então roda da vida. Só que essa noção do refúgio ela surgiu porque eu contemplei os quatro pensamentos transformamente Me dei conta de que eu tenho uma vida humana preciosa, só que ela é impermanente. Por mais maravilhoso que possa ser essa notícia, essa vida humana pode passar desaparecer simplesmente. Agora não só ela é permanente, como ela tem carnas, que é alguma coisa que eu acho que vocês já notaram. Então a gente sorrateiramente é invadido por impulsos, por visões, por sensações de necessidades e de urgências que a gente não sabe nem onde é que veio. Aqui. E isso naturalmente causa sofrimento, de meio para nós mesmos, porque a gente se vê preso na padrão de repetição mas a gente vê que o fato disso acontecer com nós mesmos, e a gente vê os outros estando presos nisso, isso gera um círculo de sofrimento que transcende a própria pessoalidade deles. Ou seja, uma vez que a gente só existe em relação, o fato da a gente estar se manifestando através de uma confusão, isso naturalmente vai respingar nos outros. Agora, os quatro pensamentos que transformam a mente, eles são elucidados, pelos mestres, ou seja, primeiro tem a linhagem na qual eu vou tomar refúgio. Aí é um aspecto muito bonito, né? Porque é um aspecto de pedir um guru e yoga com relação com o dharma, com a linhagem toda, que é o aspecto mágico de que os instrumentos eles não só existem, como eles foram para estar existindo, e precisaram ser preservados. E mais magicamente do que isso, é que eles se mantêm vivos hoje por dentro das pessoas, por dentro dos lugares até mesmo, né? como centros de drama e outros lugares. enfim. Né? Então isso tem dentro de uma estrutura que a gente está olhando. Eu andei hoje olhando a pasta, eu me dei conta de que aquilo precisa ser arrumado, a gente tem que ter uma melhorada naquela estrutura, até para ficar mais claro para vocês. Mas os doze elos, que enfim, é o tema que a gente está olhando nesse momento, Ele ainda está dentro de uma visão da roda da vida. Ainda que essa maneira como a gente está olhando para o tema dos Doze Elos seja super profunda, porque é como se já tivesse, de algum modo, o Prajna Paramita dentro. Então, ao invés de a gente estar olhando para os Doze Elos como se fossem doze etapas de um processo no qual a gente está condenado, que a gente a princípio não tem muito o que fazer, é como se a gente só recebesse um uma notícia sim né, tu vai para o médico e ele te dá um diagnóstico, você tem isso. Então essa visão não é muito boa, porque as chances da gente escapar em geral são muito pequenas, né. Então aqui a gente já está olhando como que isso acontece e a gente, não só se dando conta de como que isso acontece, a gente já, por meio desse descobrimento, a gente acaba descobrindo e revelando a porta de saída disso, que é o nosso propósito aqui, né? Então é super importante dentro do estudo dos doze elos a gente tá olhando também para própria imagem da roda da vida. Eu sugiro para vocês irem olhando isso, porque vocês vão ver que é, a roda da vida, ela é, os elos eles são impressionantemente vívidos, é, e eles são auto-explicativos, quase, as imagens. Porque, por exemplo, esse elo agora, que é o sétimo, ele tem um aspecto muito interessante, que é o fato de ser a imagem de uma pessoa enfiando a flecha dentro do próprio olho. É uma coisa muito impressionante, porque o primeiro elo, a pessoa já é cega. Como que pode a pessoa... É, já cega, enfiar uma flecha no olho. Então, mais ou menos assim. Se a pessoa piora, que é importante assim, vocês olhem. São doze, né? Doze. Aí tem os seis primeiros, eles vão compor a primeira metade. O sétimo até o décimo segundo, eles vão compor a segunda metade. É como se fosse, num certo sentido, uma repetição desses seis primeiros elos, só que agora, através de um processo muito mais grosseiro. É como se fosse tudo muito mais denso agora. E, então, basicamente, significa assim, o sétimo elo em diante é tudo muito mais palpável. Os seis primeiros, às vezes, eles podem ter uma cara um pouco mais abstrata. Ainda que a gente consiga encontrar exemplos práticos deles, é a partir desse sétimo elo que eles ficam absurdamente explícitos para nós. E isso é muito importante, porque vai ficando mais fácil a gente visualizar eles. Então o sétimo elo ele é chamado de vedana, que é representado por uma pessoa enfriando a no próprio olho e significa... E quando a gente olha para o mundo, a gente tem uma experiência muito fechada, muito pequena. Vocês já podem imaginar assim, que quando a gente caminha da casa para o trabalho, a gente vai dirigindo, a gente passa por muitas pessoas, a gente passa por muitas ruas, a gente passa por muitos lugares. E a gente quando chega no destino, é muito provável que a gente não lembre de nenhum rosto. A gente não lembra direito de nenhum lugar ao certo que a gente tenha passado. Por exemplo, a gente quando vai olhar um jornal, vai ler uma revista, ou mesmo vai navegar na internet, a gente é super seletivo, porque a gente passa por muitas coisas e nem lembra das coisas que nos tocaram. Você já observe dentro da meditação. Às vezes já se passaram 10, 15 minutos que vocês começaram a prática, e é muito pouco provável que vocês se recordem dos pensamentos que vocês tiveram até então. Isso é um ponto muito curioso, porque os pensamentos quando surgem, eles nos dominam. Eles até produzem uma sensação de que eles estão nos atrapalhando, nos perturbando. Mas, tão pronto, eles desaparecem e a gente nem lembra mais deles. Então, a gente, isso, isso é o que acontece. A gente vai lembrar talvez de um ou outro que nos marcou. né? Assim como a gente, ao passar por um lugar, a gente lembra de uma coisa ou duas. Mas, enfim, nós temos um olhar que é seletivo. A gente tem um filtro quando olha para o mundo. A gente nunca olha de maneira desinteressada. E quando a gente olha para alguma coisa e aquilo nos toca, é porque ou a gente gostou ou a gente não gostou. A gente não tem uma, uma, uma visão mais sofisticada das coisas, né? Só que isso é uma coisa muito chocante porque isso tem um potencial de escuridão muito grande. Porque a gente vê muito menos do que a gente vê até o sexto elo, né? Porque no sexto elo vocês imaginem, a nossa percepção de mundo, ela estava filtrada pelos sentidos físicos. Então é mais ou menos assim, a gente vê aquilo que os olhos veem, a gente ouve aquilo que os ouvidos captam, a gente consegue cheirar aquilo que os ouvidos, desculpa, que o nariz consegue perceber, e assim por diante. É super limitado, pelo menos assim que é físico, né? Ele comenta, assim, quando ele vai contar a história da ciência, de um momento da história da ciência, em que se precisou provar que o ar existe. Por quê? Porque uma vez que ele era um elemento que não conseguia ver, nem tocar, como se não existisse. Então, tamanho era a limitação do pensamento, né? E a gente é um pouco assim, A gente tem um pouco a sensação de que aquilo que a gente não está vendo não existe. Durante muitos anos, séculos, foi assim com as bactérias, os vírus, uma série de coisas, né? Então a gente tem uma visão de mundo ou uma sensação de mundo que está sempre em dependência daquilo que os nossos sentidos conseguem captar. Agora vocês imaginem, a gente já está super limitado porque aquilo que a gente chama de mundo é aquilo... Os nossos olhos, o nosso centro dessa coisa que a gente gosta e que a gente não gosta. Então a gente experimenta o mundo desse modo, é o sétimo elo. O sétimo elo, só que quando o sétimo elo surge para nós, ele parece que é uma grande coisa, que ele é uma grande inteligência. Porque a gente olha para as coisas e diz assim, eu gosto disso. então a gente olha para outras e diz assim, eu não gosto, isso eu detesto. Então parece que é uma coisa fantástica que aconteceu com a gente. Como se fosse um, uma luz, assim, uma intuição profunda. E a gente está limitando muito a nossa visão de mundo aqui Vocês observem as próprias conversas que as pessoas têm entre si Às vezes o que a pessoa vai detectar como a coisa mais profunda dentro dela é o sétimo ano A pessoa vai dizer que a coisa mais profunda que dentro dela é um prazer que ela sente em fazer tal coisa Ou é uma sensação que ela tem quando ela lembra de certa coisa quando ela ouve certa música ou quando ela vai até certo lugar e ela encontra tal paisagem, tal pôr do sol, é como se a coisa mais profunda que a pessoa pudesse detectar dentro dela fosse o sétimo ano, uma sensação na intuição de que ela gosta de alguma coisa, de que ela não deveria andar por uma certa direção. O sétimo ano pessoal, o mais incrível é que quando a gente se depara com uma sensação como essa, a gente não suspeita que houveram seis etapas que aconteceram a gente não viu. Muito menos que tinha uma base de liberdade que propiciou esse fenômeno acontecer. Agora, o, o impressionante também é que existe também uma terceira experiência que os meditantes não que ela é chamada de indiferença. Ou seja, aquilo que a gente vê, o que a gente diz que gosta ou que não gosta, ela é assim 1%. É como se 99% de samsara a gente nem percebesse. Tamanha a fixação que a gente está preso às coisas que a gente gosta e às coisas que a gente não gosta. Os nossos olhos ficam muito estreitos. É muito impressionante isso. Agora, dentro dessa noção de que a gente fica cego uma segunda vez, é, é como se a gente resumisse nossa experiência de mundo em sensações. Gostar ou não gostar. Quero ou não quero. Se vocês olharem, por exemplo, o processo econômico, a própria visão de como a sociedade está estruturada, toda ela tem por base o sétimo elo, ou seja, o que e isso que é interessante porque isso a gente chega nos doze elos e no sétimo elo especial por uma porta que é não cognitiva, não racional, mas que enfim é a porta que nos deixa presos, que é o fato de que aquilo que o processo econômico das nossas vidas e da sociedade ou aquilo que a gente chama de sensação de vida, é, aquilo que a gente está correndo atrás não são necessariamente objetos ou coisas, mas são experiências de brilho. São os cinco elementos que a gente está buscando através das coisas, através dos objetos. né? Só que o mais impressionante, e que é muito visível na sociedade econômica, é que depois que o brilho passa, aquilo vira lixo. Então é interessante observar é, que aqui fica muito nítido que, por exemplo, o nosso movimento, tudo ele é em busca de experiência de brilho, né? e que a gente busca realizar isso através dos objetos. Isso é a essência do sétimo ano. A essência do gostar é que os elementos surgiram por dentro do É que gostou e o fato de que a pessoa encontrou alguma coisa que ela não gostou é que os elementos surgiram filtrados por ali então é muito impressionante porque vocês observam que o nosso movimento ele é muito limitado quando ele acontece por aqui porque é como se a gente estivesse sempre numa posição extremamente frágil de observar o que, é que acontece com a gente quando a gente se depara em determinada situação. Então é mais ou menos assim. A gente chega nos lugares, encontra com as pessoas, enfim, o movimento da vida, é como se inconscientemente a gente sempre ficasse prestando atenção como que a nossa energia reage. Do tipo, se eu gostar, ok. Se eu não gostar, tchau. A gente não tem nenhuma visão mais profunda para oferecer. Então o processo econômico ele é uma maneira de realizar o sétimo elo. É como se inconscientemente houvesse uma sensação de que quanto mais poder ou barganha ou condições de movimentar o mundo diante da gente, maior a capacidade da pessoa encontrar objetos, coisas, mas que, enfim, aparentemente aquilo deveria oferecer experiências de brilho, né? O Lama ele cita uma coisa do do Jadu que eu acho super interessante, que é que o Rinpoche dizia assim que A maioria das pessoas, elas só conseguem se alegrar com coisas que dizem respeito a elas mesmas. Portanto, as pessoas têm muitas poucas razões para se alegrar na vida. Isso é muito impressionante, né? Porque uma vez que as pessoas, em geral, elas têm pouquíssimas razões para se alegrar, porque, enfim, essas razões são aquelas que dizem respeito à própria vida delas mesmas, é, elas, enfim, não têm muitas, muitas razões. Isso fica muito evidente dentro da meditação, principalmente se vocês forem fazer retiros fechados. Vocês vão observar muito rapidamente que uh, nós somos muito monotemáticos, eu diria. Monotemáticos assim, vocês conseguem colocar em poucos pontos, assim, um, dois, três, quatro, cinco, quais são os temas que giram na mente de vocês. Vocês vão ver que sempre tem uma questão de relacionamento, Sempre tem uma outra questão familiar, aí tem uma questão profissional, uma questão financeira, ou alguma coisa para resolver e pronto. Aí esses quatro, cinco temas, eles giram dentro da nossa mente, incessantemente. Aí a pessoa entra em retiro e é muito visível, porque a pessoa vê que a gente pensa sempre as mesmas coisas. É muito difícil a gente conseguir pensar alguma outra coisa. Então a gente fica sempre circulando nos lugares que são conhecidos, que no geral são muito poucos e estreitos, né? Vocês imaginem que o Gruhrim ele tem a intenção iluminada. Como que é chegar num lugar sem estar fixado nessa aparente obrigação de que é, o meu movimento ele vai depender daquilo que surgir dentro de mim? Como que seria chegar nos lugares a partir da intenção iluminada? Isso é um ponto muito interessante. É interessante, porque gente é aprofundar no tema da meditação. Mais especificamente, né? Terra, água, fogo, ar. A gente sempre está buscando isso. Um Objeto. A... A gente está buscando estar ali, qualquer coisa que dê uma em coisas que ajudem produzir uma adrenalina dentro dela. Enfim, a gente como que busca essa energia sempre em coisas externas, né? objetos, substâncias, seja o que for. Agora uh dentro desse tema dos desejos, e uma coisa que é interessante é assim: fica evidente especialmente no quarto, né? Uma coisa surge diante da gente, a gente se identifica com ela. É muito comum, por exemplo, a pessoa quando abre o seu roupeiro e ela olha para as roupas que estão ali guardadas Ela diz isso aqui sou eu. isso aqui sou eu tem um pouco de mim aqui dentro. A pessoa olha para sua casa, e ela se identifica com aquilo. A pessoa olha para para o seu carro, a pessoa se identifica com aquilo. Enfim, a gente se identifica com as nossas coisas, né? Como se as coisas dissessem um pouco sobre a própria pessoa. Tem lugares, coisas que a gente olha, a gente imediatamente sabe de quem é aquilo, né? só pelo jeito que aquilo está guardado. Mas é muito impressionante isso né o fato de que a gente as circunstâncias externas elas A vida da gente o que que está ao redor também na nossa vida, porque é interessante observar. Quais são esses mundos internos que a gente está tentando sustentar através desses objetos? A partir daquilo que está cercando a vida. Porque os objetos, as coisas, as situações nas quais a gente se envolve, eles ajudam a sustentar mundos internos. Mas quando a gente olha para esses objetos, quando a gente olha para essas coisas que estão ao nosso redor, quais são os mundos internos que surgem? O que que O que aquilo que está ao nosso, ao nosso redor revela sobre nós mesmos. Como que são essas experiências internas que a gente cultiva e que a gente descobre a partir da observação do que está ao nosso redor? Isso é um exercício interessante, não só a partir dos dois elos, mas como a gente encontra alguma coisa que a gente gosta, que a gente não gosta, É, eles vão revelar A gente gosta daquilo Porque aquilo nos propicia o que? Aqui é uma pergunta mais interessante dentro. E como um exercício geral De contemplação dos doze Eu sugiro para vocês olharem Principalmente para o aspecto de energia Que é o fato de que a pessoa Ela resume tudo a uma sensação Então a gente olha para alguma coisa E as coisas produzem impactos em nós Isso é uma observação que ela é feita de maneira silenciosa Vocês vão observar Porque dentro do silêncio Apenas parados, olhando para as coisas Vocês vão ver que ao passar os olhos sobre as coisas é, Diferentes impactos surgem, kármicos, né? Então isso vai revelando a nossa conexão com o sétimo elo. Ou seja, a gente olha para algumas coisas e aquele botou de um certo jeito, a gente vai dizer que a gente gosta, a gente começa a adotar aquela coisa de qualidades, de atributos. A gente vê diretamente a coemergência acontecendo. Porque, enfim, aquilo que a gente está dizendo que é do objeto, a gente vê naturalmente surgindo de nós mesmos. né? Aí quando a gente olha para aquele objeto e a sensação muda, é como se o objeto tivesse mudado. Então o sétimo elo ele é extremamente rico, porque ele nos faz olhar como que surge essa sensação de gostar ou não gostar das coisas a partir da energia. Aí se vocês quiserem aprofundar isso, vocês podem contemplar os cinco lindos, os cinco elementos, é alterar fogo, água e terra, surgindo nas diferentes conexões com as coisas. Aí a gente vai ver que é, a essência do gostar ou do não gostar é a experiência dos cinco elementos. E eu acho que eu vou parar por aqui, até porque, enfim, de maneira mais resumida, esse era o nosso tema. E espero que tenha dado tudo bem até agora, que todo mundo tenha conseguido ouvir. né? E queria deixar um tempo para aqueles que aqui estão conseguiram estar aqui no Skype e a gente conversar um pouquinho. Se tiverem alguma pergunta, alguma questão para colocar, por favor.